în Grădina Ghețimanii de Vasile Voiculescu. Poet autentic religios, Vasile Voiculescu a publicat peste 100 de poezii în revista Gândirea, rămânându-i loial o lungă perioadă din 1927 până la ultimul număr din 1944. Manifestările unei conștiințe adâncite în meditația creștină particularizează imaginarul poetic transfigurând motivele și istoriile biblice prin funcția expresivă și estetică a cuvintelor și simbolurilor religioase. Credința ortodoxă, bine înrădăcinată în sufletul poetului, prin educația primită de la părinți și prin structura sa spirituală, a cărei dominantă este iubirea de oameni, îl situează pe Vasile Voiculescu în tradiționalism, mai ales că el versifică episoadele biblice fără să telmăcească învățăturile creștine ori să tăgăduiască divinitatea. Asemenea lui Tudor Arghezi în psalmi. Lirismul obiectiv definește smerenia poetului față de sfânta Scriptură, mărcile lexicogramaticale ale verbelor și pronumelor la persoana a treia, confirmând atitudinea detașată a Eului liric față de prezentarea în notă autentică a temelor biblice. Lupta, nu primea se împotrivea, curgeau, stârnea, uitase, simțea, i, se și l. Poezia în Grădina Ghețimanii face parte din volumul Pârgă din 1921, primul volum semnificativ pentru opera lui Vasile Voiculescu. Poem iconografic, creația abundă în elemente ale tradiționalismului atât prin izvorul de inspirație din scrierile religioase, cât și prin amprenta sămănătoristă a imaginilor poetice, confirmând faptul că ortodoxismul constituie coordonata fundamentală a spiritualității românești. Geneza a poemului Punctul de plecare al poeziei în Grădina Ghețimanii, de Vasile Voiculescu, îl constituie Evanghelia Sfântului Luca, scena biblică ilustrată fiind Cina cea de taină, Motivul rugăciunii lui Isus în grădina de la poalele muntelui măslinilor, înălțată lui Dumnezeu pentru a fi izbăvit. Motivul biblic Motivul biblic devine la Voiculescu un suport metafizic al neliniștii omului în aspirația lui spre Dumnezeu. Rugăciunea lui Isus are loc în grădina Ghețimanii, înainte de arestarea acestuia de către escorta înarmată condusă de Iuda, care îl trădează sărutându fiind apoi înspăimântat de apropierea martiriului și a patimilor predestinate fiului de către Tatăl Ceresc pentru a-i spăși omenirea de păcate. Poezia este structurată în patru catrene organizate în jurul simbolului biblic paharul, precum și a elementelor ce țin de natura duală a lui Isus, de om și de fiu a lui Dumnezeu, integrându-se în formula lirismului obiectiv. Titlul poeziei Titlul ilustrează nu numai cadrul fizic în care Isus se roagă divinității, ci sugerează și spațiul sacru al purificării spirituale prin care Fiul lui Dumnezeu absolvă omenirea de păcate. Strofantei. 1 Incipitul poeziei este definit printr-un enunț edificator care concentrează esența duală a lui Isus, umană și sacră. Isus lupta cu soarta și nu primea paharul. Conștient de menirea cei fusese hărăzită, el se roagă tatălui, căzut pe brânci în iarbă, pentru a fi ajutat să bea cupa păcatelor omenirii, dar omenescul se împotrivea într-una. Primele două versuri sintetizează astfel dramatismul interior al lui Isus. Versul al treilea ilustrează natura duală a Mântuitorului, opoziția uman-divin, imaginile vizuale și cromatice, sudor de sânge, exprimând omenescul, iar, Chipul alb cavarul sugerând puritatea, sacrul. Efortul lui Isus de a lua asupra sa păcatele omenirii, metaforizate aici prin pahar, este dublat de amarnica strigare, către Dumnezeu, suferință care capătă dimensiuni cosmice prin tragism. Stârnea în slăvi furtuna. Detaliile ilustrate în poezie sunt fidele sursei de inspirație metafora paharului și umanizarea lui Isus fiind preluate din Evanghelie. Strofa a doua Strofa a doua debutează cu metafora o mână nândurată, insinuând porunca divină dată fiului, îmbiindu-l să preia păcatele omenirii, reiterate prin metafora grozava cupă. Setea uriașă sugerează dorința lui Isus de a se sacrifica prin pătimire, de a-și împlini destinul, deși, nu voia să atingă infama băutură, din cauza slăbiciunii umane pentru chinurile pe care urma să le îndure în scopul izbăvirii lumii de relele adunate pe pământ. Strofa a treia În strofa a treia, metaforele apa ei verzuie și veninul groaznic sugerează patimile pe care Isus le va îndura pentru mierea și dulceața, întrezărite după purificarea omenirii prin jerfa divină, profilând fericirea ce va urma să vină după așezarea sa de-a dreapta tatălui. Oximoronul sub veninul groaznic simțea că e dulceață, amplifică lupta duală a Mântuitorului, conținutul cupei pline de păcate, fiind dublat de beatitudinea împlinirii misiunii divine. Cu toate acestea, teama de moarte este greu de învins din cauza slăbiciunii umane. Imaginea vizuală, fălcile încleștânduși, accentuează împotrivirea cu ultima putere, Isus omitând pentru moment pilda divină că mântuirea omenirii prin pătimire îl binecuvântează cu viața veșnică, luptându-se cu moartea uitase de viață. Strofa a patra Suferințele lui Iisus sunt apocaliptice. Personificarea hiperbolizată a măslinilor se frământau măslinii Oferă o imagine terifiantă a întregului univers. Păreau că vor să fugă din loc să nu-l mai vadă. Treceau bătăii de aripi prin vraiștea grădinii. Ultimul vers al poeziei anticipează chinurile lui Isus în urma trădării lui Iuda, martiriul și moartea fiului. Și ulii de seară dau roate după pradă. Limbajul și expresivitatea textului poetic Expresivitatea stilistică a poeziei sporește emoția artistică a cititorului prin forța de sugestie a figurilor semantice. Metaforele construite cu epitetele superlative și cromatice au profunde semnificații ideatice și biblice. Paharul, grozava cupă, infama băutură, apa verzuie, veninul groaznic, insistând asupra menirii divine, dar și asupra chinurilor umane a lui Isus pentru iertarea omenirii de grelele păcate. Epitetele cromatice aflate în opoziție, sudor de sânge și echipui alb, compun latura duală a lui Isus umană și divină, iar oximoronul, sub veninul groaznic, simțea că e dulceață, reiterează lupta dintre materie și spirit. Personificarea măslinilor care se frământau și voiau să fugă, înspăimântați de suferințele pe care urma să le îndure Iisus, oferă dimensiuni cosmice zbuciumului divin. Punctele de suspensie și semnul exclamării plasate la finalul versurilor amplifică tonul elegiac al poeziei și constituie un îndemn la meditație privind suferințele cumplite ale Mântuitorului în demersul divin de a salva omenirea de la desacralizare. Ambiguitatea stilistică Ambiguitatea stilistică, bazată pe echivocul lexical, rezultă din interpretarea semantică diferită a sintacmei bătăi de aripi, care surprinde prin inedit, întrucât ea poate semnifica prezența îngerilor ca mesager divin, așa cum notează textul Evangheliei, Iar un înger din cer s-a arătat lui și îl întărea. O altă interpretare semantică accentuează sugestia morții prin prezența ulilor de seară care dau roate după pradă. Registrul stilistic Registrul stilistic îmbină terminologia religioasă Isus, paharul, cupa, cu expresii populare și regionalisme. Sterlici, pe brânci, sta sufletul să-i rupă, fălcile încleștându fără tihnă, confirmând apartenența poeziei la tradiționalism. Prozodia. Prozodia conservă tehnica tradiționalistă a versificației prin măsura versurilor de 14 silabe, ritmul iambic și rima încrucișată. Nicolae Manolescu afirmă că Vasile Voiculescu e, în pârgă, un perfect tradiționalist. Iar Tudor Vianu, în aceeași idee valorică, îl definește spiritual ca poet religios, hrănit din substanța Evangeliilor cărora le-a împrumutat forma alegoriilor și a parabolelor, dar și aceea a Vechiului Testament, poate mai apropiat de a sprimea și tensionarea propriului său sentiment de viață.